Myckeligsning. Kör vi igång med det varliga slitet av Skol Sverige som är helt fritt från larm och larmappar och vill man veta mer om det du får det säga på bonusasnyttet som kom eller inte? Ja, vi vet aldrig, rättid. Eh, det kanske eh produktivt. En produkt test roligt. Kommer att bli det är roligt. Det är som slutte vidare stod det 11anden igen först i podcasten. <laughs> När ja. en loggar in på en app. Det är det som är bonusavsnittet i år, men det är ändå roligt. Vi bjödde på den. Jakob eh ehm hur mår du eh en mm. pidagen är det idag? Hur mår du? Du det är att de firar pidagarna. Jag var så ledsen att det var på mm. en helgdag för jag hade sen ville så vi firar men eleven för de är egentligen lärt sig det med precis Lärt sig om bio och liksom cirkans rad i omkretsen. Så. Eh, så där eh, hade vi haft så stor nytta av det. Men, men eh, man får fira för sig själv. Jo då, det mm. är fint. Jag mår allmänt, ska jag säga, ganska bra. Ja, men vad roligt. Jag har, jag har haft... Eh, det har varit en ganska starka vecka. Såklart. Men du vet, det händer ju bra grejer som är lite mm. här och var. Så man ändå får vara glad och tacksam för. Så saker som man kan fastna vid. Som... Eh, ja, men så nåt du tycker kanske vill att man liksom blir så här prokurör på mm. vägen. Jag skulle gänga det tre som inte har någonting med eh det att göra men så jag tänker en rolig insiktning apropå medielklimat och så. Jo, Engrid så verkligen en en bra insiktningsgrej som jag tyckte det läsa ordentligt som jag inte vet om du har gjort. Men EU har ju släppt ju kommissionen har släppt en guideline om hur man hanterar liksom eh desinformation och hur man utbildar mot desinformation. Mm -hmm. Nej det har jag inte gjort Jag, jag har varit fullt nej. upptagen med annat Men nej så det har jag inte gjort nej, Men du har väl sett Jag skickar en länkhet till det så får vi läsa på Så kan vi prata om ditt framtida avsnitt Du är ändå glad att EU gör saker på den mån Och apropå desinformation så såg jag en rolig grej Som var kopplad till nyheter mm. Nu får du en bild på Messenger Och så får vi lägga in i podden också Kommer du ihåg att kom igen Jim Carrey Ja, ja. det här <laughs> ja. Du har ja. sett det här Ja precis eh han eh, vann ett pris för mm. dagen i, i något så Life Time Achievement Award i Frankrike. Mm. Dycker upp på scenen och håller tal på perfekt franska om liksom eller så här, perfekt amerikansk mm. franska. Om liksom eh det här och ser ut som en helt annan mm. person. Då folk blir typ vad har han gjort med eh, sitt ansikte? Eh, sånt där som mm. hör in. Nej ja, nej ja, ja. ja. Mm. Och det är med på liksom efterspelet efteråt. Nej men jag har ju bara jag fick ju det här i mitt flöde att eh, vad är Jim Carrey mm. var ju själva frågan då. Vem har gömt honom? Mm. Eh och eh och så mm. fick jag se den här bilden där det är en eh, en bild på Jim Carrey som är tydligt och sen är det en bild på en eventuell Jim Carrey som är sönderopererad om det är Jim Carrey i ärlighetsnamn så ser det ju snarare ut som någon slags eh, bottoxad galning. Eh men men eh väldigt olikt Jim Carrey helt klart. Eh, eh och och jag funderade på har han liksom fått någon psykos så att han har sönderopererat sig själv. Det är ju min första tanke med tanke på att det är ju så Hollywood. Man har ju sett McGryan och massa folk som liksom har eh, mm. eh vad heter mm. alltså som alltså framförallt kvinnor som har men även de här eh skådespelarna i Friends har ju drabbats av alla utom eh Jennifer Aniston har ju drabbats av någon slags mm. botox fanatism eh på något sätt. Så att det, så det tänkte väl jag. Men jag men jag har inte läst mer än att jag undrade vad är Jim Carrey och sen så har jag tänkt att det måste väl vara vad Jim Carrey. Och sen tänkte jag väl alltså jag vet inte mer än så. Vad vad är grejen? Eh precis. För nu är det också så säger att det finns en känd drag artist och eh Eh, Mykopartist och dragartist som jobbar mycket med såhär Prosthetics för att liksom Se ut som mm. kändisar Som heter Alexis Stone Som är den här personen mm -hmm. eh, Som påstår att det här är Han ser inte ut så i varje fall Men han ser ut så när han har klitt ut sig till Jim Carrey Som påstår att det är han som har gjort det här jobbet Och liksom fått betalt för att se ut som honom Och impersonate honom för att skapa Liksom en event, en händelse mm -hmm. typ. Mm -hmm. Och det är ju Svinkul eh, Att det är en person mm. som är liksom såhär det är typ som verkligen inte allt ser ut som honom som pratar i ett bråk som har aldrig någonsin varit något kvalitera att han kan liksom sen tidigare och som håller det ganska så här funktionellt bra tal på det språket. Efter det han har sagt att jag ska sluta vara i offentligheten, jag kommer inte göra några mer publika framträdanden för jag är färdig med det. Och ändå så har folk inte något möjlighet att ta in för det är så svårt att veta vad är sant och vad är falskt. Att det första folk tänker är att oh, han måste operera sig vad har ja, opererat det, för det... och berett sig till franska och att han har ändrat åsikt och att han har liksom det är så uppenbart att det måste vara någon som fick men vi är lite mer tappat fattningen i vad som egentligen fick alltså vi kan inte längre åh vi har den nu den jätteviktig det är så här Leifur Deathgrid men jag, jag skrattade det gott och delade den här historien för det är liksom det säger någonting om så här Men vänta lite det, det, det är bort nej, nej nej nej nej eller dokument bekräftar den men den här personen påstår den här dragartisten och mikropartisten påstår att det är de som har gjort det istället och att det är eh, liksom hundra procent fäck och att det är bara eh, liksom en, en del av en plåj då eh, och jag sjunger i sista bild så här ser den personen ut i, inte till vardags men den inte är god i kut ja eller <laughs> hur men ja. det är liksom ganska mycket så mm. ändå, den är inte heller Jim Carrey-lik om man säger. Jag skattar det gott att det inte mm. att det betyder någonting, men det är ett väldigt rott exempel på liksom hur svårt det är för alla människor att veta vad som är sant och inte. Och samtidigt så liksom ska vi försöka lära unga människor att lära sig om viktiga frågor och när är det sant och inte. Och det är ju de som liksom mm. tar på sig det uppgiftet självmant. För i Sverige har vi liksom radikaliserat bort det. Att säga nej, det där spelar ingen roll. Det är ingenting med skola att göra. Vi ska inte ha, det ingår inte riktigt här. Det är inte så himla viktigt där vi tar mallar för att läsa och skriva och räkna och så. Så att vi, vi tar bort den det liksom lärandet från skolan för att vi tänker att det där vet alla människor redan av sig själv. Det är liksom inte någonting man behöver undervisas i utan det börjar så här växa upp och bli människor så kommer de navigera det ju bra som helst. Men vi inte har ju på någon aning vad vi håller på med. Det är ju det är så fattast det. Var det, som jag ändå blev lite det är väl det som gör ändå blir det blir lite mer då det så fattast det så att man kan liksom tänka att världen löser sig själv. Utan att förstå mm. att, här, att det krävs riktiga uppbildningsinsatser. Inte för att avslöja när jag kände att jag gjorde roliga plåjgrejer. För det skiter egentligen fullständigt i. Men liksom, mm. det finns ju folk som använder desinformation för betydligt mer destruktiva liksom, skäl. Och att det fortfarande mm. inte går att förstå att det här är något som vi måste jobba med. Om vi inte ens fattar att det är en, en grej. Då kommer vi mm. inte kunna vara särskilt hjälpsamma för de människorna vi har satt där och undervisat. Eller de människorna vi har satt där att liksom förbereda för framtiden så. Det är Det så sant. Det är så sant. Det är så så så sant. Ehm, jag eh jag jag har ju haft en vecka också. Du du brötte. Jag har hört att du har haft en vecka. Ja, nej men jag nej men jag vet inte om jag det, det alltså jag har ju haft en vecka på det sättet att jag har sett den nya filmen Hämnet eh som är en en handlar om Shakespeare på något sätt eller framförallt handlar den om moderskapet. Den rekommenderar jag alla att se som som någon ja, gång har jättesnygg. Eh så det det har jag gjort. Eh jag har eh också eh läst eh romanen hembiträdet. Åh. Oh. <laughs> eh, för det är då och det det rekommenderar jag nästan alla svensklärare att göra eh av så många olika skäl, men för, för det kom till min kännedom jag var i en bokaffär och skulle hitta en bok till en ung person och så säger de i bokhandeln att det här är den mest köpta boken eh 2025 hem och så, och det heter Hembiträdet. Redan där är ju jag provocerad, ska ju gudarna veta. <laughs> <laughs> liksom. <laughs> eh, men okej. Okay. Jag jag jag är som någonstans för jag ju andas. Vi har ju liksom levt igenom Twilight och vi har liksom Hungerspelen. Det finns ju liksom sån här det kommer och det är ju framförallt unga tjejer som läser, det ska man ju veta. Ah, ja ja. Eh, men men eh men just Hembiträdet behöver väl inte unga tjejer läsa. Men Någonstans så är det ju så att det är ju liten svensk lärares plikt att läsa böcker som som eh som unga människor läser. Den är såld i hur många miljoner exemplar som helst. Eh det har blivit en väldigt uppmärksammad film eh med eh med kända skådespelare som jag just en som var med i det här eh er rotika. Hon heter eh Sydney Swine, Swiney Todd heter hon ju inte utan Sidney hon heter ja, oh. ah, eh, precis så heter hon. Och eh och hon är ju het och eh, tuff och lite kontroversiell. Eh men hon spelar där hembeträdde i den här filmen. Så jag lärde några timmar och läste den här boken och är på riktigt. <laughs> jag kan checka in nu. Det blir för sent för mig. Jag är i chock. Eh <laughs> det det det här är ju inte litteratur det här är någon slags anti-litteratur och samtidigt så inser jag ju också att jag är så himla gammal för jag får inte tycka så någonstans utan om det här är den enda boken unga människor har läst så måste jag ju ha läst den men jag inser ju att steget till det jag gillar och det jag läser jämfört med vad våra elever kanske väljer i den BookTok trend och det här eh Jag förstår ju att det blir ju oerhört svårt att läsa den typen av litteratur som jag gillar. Så jag har varit lite på allihärna och letat i min mitt gamla minne vad var det jag läste som som ung läsare. Men det som jag fascinerar mig allra mest är väl kanske att mm. det vi läste som unga var ju liksom lite det var lite förbjudet. Det fanns någonting någon informationen i de där böckerna som var förbjudet. Alltså det fanns liksom sex, explicita sexscener som ofta var extremt patriarkala och helt järndöda kan jag ju förstå som vuxen, men då var det ju bara spännande. <laughs> ja men vi är ju det var innan me tog innan man förstod att det fanns feminism. Mm. Vi pratar liksom slutet 80-tal eh liksom Sydney Sheldon pratar vi vi pratar eh, Gröttbjörnens folk vi pratar eh, Virginia Andrews som handlar om en vind där fyra syskon stängs in och de stora syskon de är så kära i varann alltså det är jättekonstiga det är inte det är uh. inte patetiskt det är bara jämnt <laughs> men liksom vi älskar <här> det ju läkt också <här> <här> Ja men men men, men vi älskar det ju där för det var spännande det fanns någon liksom någon förbjudenhet i det här och vår vuxna generation orka att läsa den de böck de var ju bara liksom det fanns liksom inget de kontrollerade ju inte vad vi läste men man sa ju inte heller högt att man läste det. Eh Nej. men nu läste jag ju den här och det konstiga med den är ju att den är så platt. Det finns liksom inget hemligt. Det det det, det finns någon slags jag tror det finns ju någon slags feminism i det här. Tjejerna vinner på slutet utan att säga eller mm. den här hembiträdet vinner på slutet så kan man väl säga utan att avslöja mm. någonting annat. Eh och och och hon står segerande över allt på något sätt. Eh och det är en stor plottvist i den här det är ju det den säljer på. Eh sen kan man ju diskutera om det är det eller inte, men men men men det är ju det man då tycker att det är. Eh men det finns ju ingenting som är lite äggande förbudet. Den största sexuella grejen är att och då kysste han mig där tog det slut <laughs> eller han tittade på mina ben eh uh, och där klipp till Sen diskade jag disken. Det är liksom det är oerhört in, till och med liksom det finns liksom inslag som är lite det är ju en trille detta. Men till och med det våldsamma är ju oerhört rättalagt och väldigt lite farligt. Det finns liksom inget farligt i den här boken. Och det får mig ju undra lite över dagens generation och jag är väldigt glad över att jag läste den för att den är så långt ifrån också det här min egen alltså min egen uppgörelse med min min, min min föräldrageneration och min liksom det här att jag var någon slags självständig. Eh mm. uh, alltså det det santligt som det är ju jätteroligt att de läser men men vad är varför läser Va, vad är det som gör att det är just den här boken jag förstår det inte riktigt. Vad vad i det? Är det för att det är så enkel och att det är ändå spännande att det är en plottvift städde det? Jag tror du Jakob. Men jag har ändå två frågor om den här BookTok i liksom fenomenet utifrån. Jag försökte läsa men inte ta mig anåt det. Eh men men liksom det så jag tänker säga är förstått att det vart från det kom och att det är liksom TikTok och de unga människor, men tänker att det är unga läsare och så har man något tänkt mm. målgrupp som är typ Äldre högsår är det kanske gymnasiet, kanske liksom upp till 20 år typ. Mm. Så 15 till 20 är det den tänkte liksom, är det ungefär BookTok ålders någonstans? Jag skulle säga upp till 25 faktiskt. Nej, ja, till och med kanske det. Nej, men jag jag tror jag säger jag tror inte inte är någon yngre från början. Och så, mm. kanske inte blir det heller minimeren, men där det finns en, mm. en, en bild av att det är unga människor framförallt som är så det kanske mm. är 25 också ungefär. Men liksom där runt omkring. College mm. också kan okay, 20, 22, 23 någonstans. Och att man mm. tänker sig att det är de människor som läser Och då Finns det ju alltid människor som vill vara i den gruppen Som inte är där än Som också är en del i den här gruppen Som är ganska köpstark Tänk de här som är typ 12, 13, 14 Som är liksom De är inte mm. där, de fattar inte alla, alla nyanser Alla trender, alla grejer Men liksom De, de längtar efter att vara i den åldern Och liksom man börjar bete sig på det sättet Man börjar konsumera och kultur på det sättet man liksom så. Och då tror jag att det finns en, en Dels finns en, en idé från liksom förlag och förläggare och, och liksom kultur idag. Vill, det, det värsta som kan hända för den här försäljningen är att du kan bli cancelad och därför så liksom vill man göra det lite renare än vad man egentligen alltså, hade gjort kanske mm. annars för att det inte ska vara någon som är emot dig. Det är lite samma sak som gör att liksom i Twilight när, när, när de här vampyrerna går ut så liksom glittrar de lite solen för att det ska vara liksom en, lite barnvärnärvänt för att det ska vara liksom ingen, det ska vara mm. mer harmlöst för det är väl hellre ändå på harmlöst än harmfullt för då kan du förlora en liksom, massa pengar i ett projekt som du inte har gjort. Det är det ena Och det andra det jag funderat lite på för det blir utan så jäkla stor grej boktocktrenden det finns hela hyllor bok i bokhandeln det finns hela liksom mm. genrer det finns hela utopier kan det vara värt att det börjar det som en en i TikTok är det en generation unga människor blir lite läsning tillsammans börjar läsa upp saker som de själva gillar som de själva valde som blir organiskt populära men som senet tar över av liksom marknadskrafter för att fulla jag tjänar mycket pengar som helst genom att vara den som kommer på nästa boktocktrend Och då har de liksom dels haft unga människor som är ändå i arbetsför ålder och då har de liksom extrapolerat det vidare till folk som är typ 25 någonstans som ändå tycker det är kul att läsa den genren. Lite nostalgiskt, mm. lite för man är kvar i det. Och det är också folk som köper böcker för att liksom så. Men att det hela tiden blir, det har gått från att vara så här böcker som unga människor på riktigt gillar till böcker som folk som gillar ungdom gillar, förstår du? Och det kan vara liksom att man också då vill så här men vill inte riktigt liksom läsa den boken de unga människorna för förstågen läser dem sex för att det det är kanske inte den den av liksom ungdomar som man vill nostalgisera tillbaka till utan det är mer så här liksom den biten som är lite hamnats igen att det kanske är det som är att det förflyttigt förskjutet från att vara på riktigt för unga människor till att vara liksom folk vi vill och man att se hur var det när jag var ung funk 25 som som riktade tillbaka till nummer 18 typ. Är <laughs> det så? Ja men ja, så skulle kunna och samtidigt så tror jag det ligger någonting i också att det kapitaliserat spår för det har jag inte tänkt på men det är ju så klart det är det ju så för att boktryckandet det kom för några år sedan så var det ju någonting annat. I alla fall vad tyckte jag det? För då kunde det ju slinka in en klassiker liksom i eller mm. så där. Men det var också kunde med, var inte sant? Typ där någonstans runt omkring. Ja, precis, lite innan tror jag, men det, det i den vändan där någonstans så, så kom så sex exploderade väl det. Och och eh det jag funderar på är ju för att när det, det är lite som jag jag drog en jättekonstig parallell, men men när det det kom liksom rock'n'roll och det blev liksom eh det blev <laughs> farligt. Mm om du tänker mm. i popindustrin på liksom slutet på 50-talet och sen så kom mm. liksom musikindustrin och la ett lock på och så såg alla likadana ut med små eh små liksom frisyrer och det blev liksom tröttalt och det blev liksom jukrörelse som var okej okay, på något sätt att det det har liksom inkapslat det på ett annat sätt där än vad, vad man gjorde för, ja jag vet inte men, men det kanske inte, är det så, det, är så är... Det, det, det har gått från att vara väldigt så äh, autentiskt till att vara, liksom väldigt kommersiellt och jag tror att ni har till mig som kommer in och har den perioden också, det fanns en period i internets historia när det var världens största organiska bokcirkel och fy fan vad coolt mm. det var men sen så har det liksom blivit såhär vem har makt att välja böcker, vem har makt att bestämma, det här är det som är bra att det är mm. världens myste Sveriges mest soldarbok behöver inte vara samma sak som att det är Sveriges mest resa bok. Eller? <laughs> och den tror jag. Men men men, men mm. nej men min soppa ut att resa runt halva jordklotet här om sistans och han berättade ju just det att eh var han än kom så låg ju den där boken den här hembeträdet. Den har ett väldigt klallblott alla läste mm. som han han var i Japan där lästes den. Han var i eh i Indonesien där lästes den. Han, han var Ja, han ser ni i bokhandlar överallt. Det tyder ju igen i tänker på att det var väldigt stor kommersiell liksom driften. Ja. Mer vet mm. ni skulle vara simla läst över att. <laughs> faktiskt. Ja, okej okay, då. Men han såg folk som hade den. Men skitsamma det om det är. Jag tycker ändå den ska läsas som en e-lärare i svenska för att någonstans så finns det någonting som min kollega påpekar att om det är så att det är den enda boken man har läst är den här eller någon liknande mm. typ av bok. Och så kommer jag med: "Hej, nu läser vi Frankenstein." Du förstår? Det är ju någonstans det finns en pregelare, va? Ja. Ja, nej men och och nu är ju Frankenstein kanske inte den den är ju mer intressant litteratur. Den är inte så bra kanske. Den är ju jätteintressant nej. men som som bokbetraktad är den kanske inte ett litterärt mästerverk som den är ett litterärt mästerverk i sin kontext från 1816 liksom. Eh det um, passar bra för de som läser där, det ser häbiträdere som inte heller ett mästerverk. Det är samma. <laughs> <som>. <laughs> Ja för det sättet kanske det passar bra. Ja jag vet inte, men jag jag tänker ju att man vill liksom jag jag jag jag är ju eh väldigt jag lobbar hårt för att vi ska köpa in som klassuppsättning senaste augustprisvinnaren eh Lina Wolfs eh, liken vi begravde. Det är en fantastisk bok och andra sidan eh som jag jättegärna vill läsa med elever, men jag undrar lite om jag är bara helt efter att ha läst är hembedrädets undrar jag om jag bara behöver ta på choven eller någonting. Men vet du vad om du vill fortsätta i på äventyret att läsa böcker som nu är så lite men jag tror inte du läser böcker som som är lite udda eller som är liksom utanför din vanliga fåra. Kommer du ihåg mm. Andy Weir, Weir? Weir? Han som skrev The Martian. Eh den här filmen med som också sen blev en film. Med, med att Damon fastnade på mars Kommer du att göra den? Ja, men jag har ju inte sett den För att det, det handlar om rymden Bakgrunden ja. bakom var att Han var liksom en En, en vanlig dude som jobbar inom IT Som skrev fanfiction mm. på internet Och så började han skriva liksom en egen berättelse En egen version som handlar om en nära framtid Som är mm. liksom När folk är Och reser till mars Det kanske är en tredje, fjärde, femte grupper som är där Typ så så det är fortfarande som mm. att alla åker dit hela tiden, men det är liksom, vi börjar skicka människor dit. Och så är mm. det en expedition med fem, sex personer som är där och ska göra sina uppdrag. Och så uppstår en, en kraftig sandstorm och de måste evakuera för att kunna ta sig därifrån levande. Och en person mm. dör på vägen och så liksom lämnar de liket för att de måste ta sig in i raketen och ta sig därifrån. Och sen visar det sig att han har överlevt och att han är liksom ensam kvar. Och, och mm. så är det ett par hundra dagar och främst så eh jättenätta så han publicerade kapitel för kapitel på på internet blev jättepopulärt autentiskt riktigt populärt alltså organiskt så, så populärt att han fick ett bokkontrakt och ett filmkontrakt innan han var klar med själva färden. <laughs> eh så när de liksom började producera den här liksom jättehosska filmen så liksom eh han fortsatte sin färden och insisterade fortfarande på att släppa den på internet på på den här hemsidan för att folk skulle kunna följa längs. <laughs> och sen har han fått en bokkontrakt och liksom så att andra bok eh, kommer ut 2021. Och det är där är ett mm. riktigt tips är de heter Project Hail Mary. Eh det finns i de flesta så här typ pocketshop affärer tror jag. För det kommer en mm. film om den som har premiär om en vecka. Eh med vad heter han Ryan Reynolds? Nej, men han som spelar eh, Ken i Barbie filmen. Skitsamma. Eh eh vem går slingan heter han? Eh uh. i alla fall eh den här boken är jättejätteintressant. Jag ska inte spoilera för mycket, men det handlar om en kille som vaknar upp på ett rymdskepp och undrar sig var <hör> hur hamnade <jag> här. <hör> eh och eh det är inom samma genre. Genresmeter hard science fiction som är liksom gjort det till sin grej. Det var både sci-fi men också var extremt vetenskapligt korrekt. Eh så. Mhm. Mm eh så nära liksom logiskt det här skulle kunna hända, det här är så nära det skulle kunna vara typ <hör> eller så. Och det är det som jag menar får liksom pris för det. Han är väldigt väldigt bra på att skriva liksom eh så. Eh mm. såna killar vaknar upp på en rymdskepp som heter Hail Mary och eh så får han hela tiden flashbacks som kommer i kronologisk ordning som handlar om vad de handlar om. Han minns tillbaka just mm. det. Han börjar som en nolärare på högsta nivå. Vad fan gör jag här? Och så är det liksom steg för steg att det är genom hans process fram till där. Eh jag ska inte spoilera för mycket, men den är Helt galen och samtidigt så verkligt trågen och på gripande på ett sätt som är eh ja. Vad ja, är intressant. Tror du tänker att det är den jag ska läsa nästa vecka alltså? Jag tänker det du ska läsa nästa vecka för att vi vill fortsätta resan bort det inte hade läst annars. Och jag tror eftersom jag kommer upp i bilen nu så tror jag det finns en chans att kunna få med den eleven i i det också. Och det är, det är liksom en stilstudie i naturvetenskaplighet samtidigt naturligtvis för att i, han ja, ja. är en säger är och, och boken är vad han är. Ja, ja, men det jag säger. Det, det är ja. liksom men ändå på ett ja, sätt som gör ja. det begripligt för andra människor. Jag blir tipsad av det här av min kollega som är idrottslärare. Så får du själv fylla i den länken. Hahaha. Liksom ja ja, ja, ja, ja, ja, ja ja, jag jag jag gör jag jag får se. Jag jag måste kanske läsa något lite något som jag som jag njuter av emellan, men jag absolut. Ja, ser eh, är det utmanad? Jag jag är utmanad. Jag kommer ju att läsa det naturligtvis. Det är ju så det funkar i den här världen, men men eh, ja. Så är det ju. Jag, jag kommer inte löser julböcker, men djurboksversionen av den här har blivit fått pris för att vara en av världens bästa julböcker. Eh ja, jag kan lyssna på ljudböcker när jag inte hittar den eller jag inte får tag i den på biblioteket i Kronoberg och så. Så det kan ändå. Men jag tycker det tar för lång tid. Nej, mm. <skratt> <Ja, för då. skratt> ja, eh, vänta. Vi kör ju en podd som trots att ja, ja. ah, ja. jag har gjort en sund. Ja, det ska du inte ta. Det är vi faktiskt. Vad annars då? Du är ju här med dig. Ja. Det blir roligt. Vi producerar och eh, spelar in samtidigt. Jag satt och skuldrar för ett tag sedan och så hittade jag en grej på internet som gjorde mig likadelare såhär ja men kanske, och likadelare såhär blinkt, rasig, förbannad. Jag vet inte, det här vill jag testa på dig. <hör> hittade jag en topplista. Du vet de här klassiska topplistorna. Nu är vi långt ifrån vetenskap. Vi är långt ifrån liksom, hur gör vi skolan bättre. Eh, Fifteen habits of teachers who develop learners fastest. 15 vanor av lärare som är liksom bäst på att få sin elever att bli bra lärare liksom lära, lära sig mycket. <laughs> nu blev det en mm. anglicism. Ja. Eh, uh, ja. Uh. 15 Eller vanor. De 15 va vanor av lärare som Nej, men 15 är bra vanor av lärare till studenten. Blir... Ja. ja, ja. Nej, men ja, lärarvanor vid det ju som ett. Lärarvanor. Så här är en bra ja. lärare egentligen under ja. under tid då. Ja. Ah, ja, okej. Okay mystiskt ut tittar. Eller hur? Hur kör vi punkt nummer 1. Yeah. De väntar. Mm. Mm. Bra. Det är sant. Alltså vi får se emot. <skratt> men men är det Ja, det igen är funkar? den brukar jag lära mina studenter. När de ställer en fråga så har de ju så bråttom att svara på den själv. Alltså men när, de som ska bli mm. lärare eh att man Precis. säger man ställer en fråga och så har man ju svaret. Alltså det är ju en retorisk mm. fråga på väldigt många sätt att man ja men hur var det nu? Vem vilka var upplysningsförfattarna? Och så har man vill man säga dem med en gång själv för att det är obehagligt att vänta. Eller man kanske inte ens vill ha det som en fråga. Där har du verkligen slitta stället retoriska frågor. Ställer du frågor och väntar på svaret. 100 gör köper det. Ja. Och du var också det som jag tror för inmiddelen eller så det för det säger ju men det här är då bra. Ibland behöver man påminna sig själv mm. om det. Mm. Sen tappar jag tillväg. Nummer två. De lyssnar mer än de pratar. <laughs> <laughs> <laughs> Nja! Okej okay då. Nej. Nej. Nej, du tror. Ja, borde också. Men nej. Men är det därför lära uttaget hade man varit där? Ja, nej det går ju inte. Vi kan ju inte lyss alltså det då blir det ju den här eh, 90-tals eh, idén om alltså då blir det blir ju den här sociokulturella i alltså nej, det funkar inte. Vi, alltså grupparbete utan utan ledning blir det ju då. Det blir jättekonstigt. Mm. Mm. Det som motsvarar det på engelska för den är, den har den är svårare att översätta lite så. Det vi kommer kunna översätta men det vill inte ska vara originalet. Nummer 3. They recycle language relentlessly. De återvinner språk i hela hela hela hela tiden. Recycle, alltså men är det inte så att de berättar på olika sätt? Det tycker jag de återar men det då. Vi kommer tillbaka till liksom översen inför det är de här begreppen jag använder det så här de här mm. begreppen för det som liksom håller sig inom det så begripligt på ja. något sätt. Mm. Ja, mm. Och okay, genom samma språkbilder och säger ja men ska jag köra en och lära oss det sen för nu ska jag undervis som det här området så de här 6 BP jag behöver lära ut så att man kommer tillbaka till dem hela tiden. Tolka gör det väldigt. Mm. mm. Ja ja, okej okay, då. Mm. Nummer 4, the notice patterns instead of isolated errors. De märker mönster istället för isolerade fel. Nej, hörs du? Ja, men men men vänta lite nu. Nu, nu, nu alltså vem är ja, men, det som då? har gjort den här listan? Nu känner jag Gud om man tappar internet. <laughs> internet ja, de är, har gjort det här är något som blir så lite irriterad. Det femmer jag, jag, jag vill se när regionen. Ja, det lutar in i det. Det låter inte rätt kvar då. Nej, men alltså jag känner liksom så här eh det finns ju också po poänger i att isolera fel. Det finns ju liksom poänger i att här jag är ju ändå lärare. Om jag, jag jag kan väl naturligtvis jag måste göra båda. Och och ett sätt att få elever att förstå att det finns mönster är ju att visa avvikelser. Alltså hela idén med alltså om jag visar att det här och det här är det här är rätt så måste jag också visa vad som är fel. Det är det inte ju jättekonstigt? Eh, förstår du vad jag menar? Mm. Eh och, och det är ju nog att vi visar, vi visar på mönster, vi visar mönster eh det, det det är ju en oerhört förenkling av eh av hela idén om lärarskapet. Det det låter ju som någon förälder som har liksom eller vem fan är det som har gjort listan hon där? Ja, ah, jag vill höra nästa. Ja. Mhm, det fortsätter ju så väl. Nummer 4. <skratt> De litar på elever att försöka först. Mhm precis. Idag barn så ska vi syssla med fundamentets funktion i huvudsatsen. Försök. Mm. mm. Det, det är så vi börjar liksom. <laughs> nu är det kvar på er. Lägg den tiden på det ni tror är det bästa sättet att göra det och så ses vi här om en kvart och så går vi igenom och så ser vi hur många av er som lyckats med en uppgiften. <laughs> I men någonstans det är ju så här det, det här är ju det låter ju väldigt fint. Det låter mm. lite som alla de här jag har faktiskt ragebaitat alltså då, jag har ragequitat. Jag har ju väldigt svårt med det här med ragequit och ragebait. Men jag har väl ragequitat då. Jag blir så alltså jag blir så trött på. Det finns så här olika Instagram-konton som ska tala om så här vinner du alltså föräldrar eller organisationer så här vinner mm. du över skolan. Eh det här har du rätt till eh och det, så här borde skolan fungera eh och så mm. räknar de upp så här skollagen säger att alla elever har rätt till eh liksom mm. stimulé och ledning och stimulans va ja men det betyder ju, vad du säger är ledning och stimulans och vad, vad ledning och stimulans i verkligheten är är ju två helt olika saker eh, eller alla eh, extra anpassningar har man rätt till även om man är liksom, jo men det har du ju klart att du har rätt till hjälp i skolan sluta och vara dum i huvudet men, men liksom inom ramen för lektionen och inom ramen för verkligheten har du rätt till extra anpassningar du kan ju inte anpassa bort liksom ja, hej och. Håll. Det Nej, alltså det, det finns nu. ju det och och och att de, och att man då ska liksom eh, försöka få eh, uppvigla även det svenska ordet eh, föräldrar att kräva saker av av skolan som är helt orimliga eh för att vi har ju också en skola med de förutsättningar som vi har. Eh och helt ärligt så står faktiskt budget över skollagen. Eh kommunal budget så där vid skollagen och det behöver man veta om och det behöver alla mammor och föräldrar och vet de om. Lite så blir det ju med den här listan att låt dem försöka först. För de är nyfikna. Man är nyfiken, och alla människor är nyfikna i grunden. Ja. Men alla människor ja. fastnar också i TikTok. Nej. <laughs> ja, det blir det bättre. Så, Vi fortsätter. Nej. Eh, ja. number 6. They delay explanations. De drar ut lite, väntar lite med att förklara. Eller så börjar man med att förklara. Vad tror du om det? Det är ju någonting här som är som jämförs med för det här är en lära direkt lärare föentlig. Det är, ser, <laughs> är, är väldigt fint, det är en fin, fin typ snitt och väldigt så en Pinterest-vändning, mm. men den är och det är direkt undervisningsföentlig, lärare föentlig. För det säg om inte annat. Ja. En del av en förklaring är att sätta saker i en kontext. Har du någon gång ja. tänkt på det här problemet? Fundera på det ett tag. Det är ju ja. en del av att förklara. Som ändå har varit en ganska ja. bra introduktion. Inför låta dem ja. testa själv. Och hålla dem inom samma ram. Ja, vi går på. Nummer sju. They respond to what emerges. De reagerar på vad som uppstår. Ja. Eller liksom. Vem? Eller liksom. Jag de är inte robotar. Det är det de är liksom inte en AI som bara får jag berätta om det här? <laughs> Va? Åh. Oh. Ja, mm. ah. helt rätt. Mm. mm. Nummer 8, det nee. är 30 egentligen. Det det är väl inte ah. väldigt någonting vill säga det. Så fick igen, eller jag pänner framåt och bakåt inte menar jag blir irriterad och så. Den är faktiskt för det är lite bara så kanske stämmer det. They use fewer materials more deeply. De använder mindre material fast mer på djupet. Är det en designaspekt när man planerar undervisning? Kanske, kanske inte. Jag vet inte om de är bättre design, men jag vet inte om de lär sig mer eller mindre av det. Men det beror ju men på var jag ska lära dem. Man behöver ju hålla på med tusen av. olika verktyg, utan att man liksom såhär vi stannar vid det här verktyget. Eller jag vet att nu lärde jag ett verktyg, för jag vet att vi kommer att komma tillbaka till det senare längre fram. Eller liksom alltifrån, du vet, hemsidor, appar till liksom, till liksom litteratur, vad det nu kan vara. Eller så. Ja, men det har ju också med att göra är det, vad är det jag ska lära ut? Ja, det jag ska liksom eh om vi ska jämföra fem olika urkunder måste vi ha fem olika urkunder. Eh det det, det är ju inte som inte eh men men ska vi titta djupt dyka i bibeln så ska vi ju bara ha bibeln så klart. Om vi nu är om vi nu Men då tycker jag att du går en hel kursen hel liksom termin och du vet att så här i sittande ja. termin så ska jag använda de här fem urkunderna. Att men då så mm. till att alla de fem man används i päfta tidigare. Om du har möjlighet att påverka dig så Så vi kan bara säga, här har vi ja, lite av det här vet jag, vet jag, kan du. Här har vi lite mm. av det här, jag vet om de kan du Här har vi lite av det här, hur kan du Istället för att ta fem helt nya För att liksom, det är inte Ja men såklart det, det finns ju det, det någonting finns här också... i CD det. det finns också någonting som, jag är inte säker på att de blir bättre av det Om du hade tagit fem helt nya helt blanka Hade de lärt sig så himla mycket sämre av det, nej det vet jag inte Men det finns ju någonting Harmoniskt om inte annat Just i den här grejen, kom du ihåg att vi pratade om det här i november Nu kommer det tillbaka Och då vet alla vart det är de har liksom eh Nej ja, men men, så, men, men om vi tar vi ska... tar Äffs ja? ja, jag om vi vänder på det men vi säger så här jag jag går igenom och visar nu ska vi träna dikttolkning en bra dikt att börja med om man inte som inte läser många är ju visst gör runt när knoppar brister varför skulle våran andra sveka mm. mycket för att den använder så otroligt mycket stilfigurer den har en rytm mm. den har allt en dikt ska ha på något sätt mm. det finns liksom metaforer som är tydliga den har en en underty en, en en en ett budskap som är väldigt tydligt och lätt att applicera den är väldigt bra att undervisa ifrån när då sen om jag nu ska ha provet diktanalys alltså att de får en dikt som de ska analysera själva då kan ju inte mm. ha samma dikt för då härmar de ju bara det jag sagt jag vill ju att de någonstans ska erövra kunskapen till en annan dikt Nej men det är inte riktigt kanske det som är grejen nu där i så fall för det blir ju inte riktigt så här jag tog inte in det att det, det de genom se när men när vi ser material utan snarare man kanske så här om oss göra en analys av något grej men gå tillbaka till liksom om det jobbar mycket mer på i sig så här okej okay. men här är liksom sex hundra riktigt väl lästa jobbat med väldigt nån av dem och analysera den istället för att gå tillbaka till liksom en en helt ny som man kanske inte har mött eller att det är någon heter en en annan texttyp som man inte har mött som ska analyseras liksom är du med? Mm, mm, mm. Jag vet inte det får inte nöna som tittar med lite som jag här, kanske skulle ja. göra en grej. Jag minns kollegor vill bara kan i tre förår nu påbygg upp liksom en treårscykel för så här var undervisar vi i naturvetenskap och teknik under hela mellanstadiet. Vi är liksom kommit så att vi sätter rubriker och inför i år så har vi lackat liksom ett schema så här vilket experiment gör vi när så vi sambeställer av material och det gäller på en nollavsats att vi har inte samma material samtidigt utan liksom så jo det vet nästan jag är nästa mm. det här har det varit att också har varit funderat ut med på själva vårsmontagarna. Då kunde vi så de här, här utvecklingskurvor över 3 år. Vi kommer gå igenom de här områdena och om man kanske som mm. kan se vi så också kommer tillbaka. Kommer de förråt till prata om vattenskröslop. Då skulle vi täcka på det här och det här. Ja så men man så liksom dit. Så ja, jo jo, men man kunde medvetet mm. designa det så att det fanns liksom inte bara oh, just det minsen det här är en koppling ut eller man har en medveten tanke hur det kommer. Ja, det finns inte det. Men mm. mm. mm. det är ju men glad. Sen tarper igen. Okej. Okay. Eh nummer 9. The value learner effort over correctness. Det är viktigare att eleverna försöker än att de gör rätt. Nej. <laughs> det är inte. Nej inte alls. Det är överhuvudtaget. Nummer 10. De låter uppgiften ta längre tid. Ja, men det kan man väl få göra. Alltså jag kan ju inte känna litat att att vi har i Sverige ett väldigt pricka av gymnasium och i, i i och i eftersom vi har kurser och har haft kurser framförallt att man prickar av. Nu har jag nu har jag gjort kristendom men check. Nu har jag gjort det här. Nu har jag gjort det här och så är det klart eh för att det står så att vi ska jobba så och i EU så där du får poäng för alla grejer du har checkat av så är det ju ännu mera så. Jag får en känsla av att det här kanske är någon någon platt bonde i Amerika som har gjort den här eh eller någon slags eh, new new age person. Det var det bonde. Jag tänker absolut utifrån ett amerikanskt perspektiv. Jag tänker att det är en, en, en yogamamma som gör det där. Ja, men det var ju det jag skulle säga, men jag sa fel. Ja, vi skulle se en yoga. Det bevande. Men det är någon yeah, yoga annan yeah. som har gjort den här. Ja. Eh yeah. och och då men men men i den så känner jag ju någonstans att att på det sättet så så, så finns det ju en poäng i att man eh att man låter saken liksom eh göra riktiga saker så att man känner att man är bevandrad, men å andra sidan så blir det ju krångligt vad är det jag ska lämna ut, vad ska jag ta bort? Då. Eh om jag har liksom fem världsliga religioner att lära ut ska jag inte ska strunta i eh i liksom i islam då bara för att det fick inte plats. Eh det om alla det funkar inte. Så tror jag att islam är den sista. Om man har bara 200 stycke ändreligioner från religionsämnet fick ni ner det struket då. Eh Nej men jag hade ju strukit av av naturliga skäl så att jag strukit hinduism eller buddhism utifrån inte eh, alltså någon av dem och och liksom eller jag hade strukit för att jag hade kunnat få in eh, mm. idén eh i båda i lite liksom mer och det handlar inte om att jag, det handlar ju mer om att du möter judendom islam och kristendom det alltså att förstå likheterna mellan dem är en väldigt viktig kunskap när du bor i ett i landet Sverige i den här ja. västdelen för att det är ju samma religion eh mm. på riktigt är det är bara uppdateringar av samma religion eh och det är samma gud eh fast med olika inriktningar hur man använder sig av guden eh ja rabbiner och präster och imamer skulle vara sura när jag säger så men det är väldigt likt och mm. och eh därför så tänker jag att det är en viktig aspekt av av av religionen och att man förstår liksom att alla de religionerna men också egentligen så därför är det svårt att ta bort nånting det finns ju någon en väldigt stark hindu nationalism alltså som som som, som, som har makt i Indien som har, ja ja och den har ju haft makt den i Indien sen 2014 eh och det är ju eh en jätteviktig kunskap så någonstans så blir det ju och det finns ju buddhistar som dödar i religionens namn i Burma. Så att någonstans så får vi ju, så på det sättet är det ju svårt men men utifrån närhetsprincipen hade jag väl fått ta bort någon av de asiatiska. Men ja. men jag hade inte gärna gjort det. Eh men Nu går vi vidare, nästan förstår jag faktiskt inte. Fast jag läste det på gången. De ger selektiv feedback. Va? <laughs> Men menar de då att man ger feedback? Man, man, man, alltså ibland, om det är någon som gör väldigt många fel, då tar jag inte med alla. Att... <laughs> det är den snällaste tolkningen. Vi tar den och går vidare. För den har ju en så dum punkt alls. Nummer 12, the build routines for noticing. De byggrutiner för att upptäcka saker. Va? Ja, men vad fan, vad är läraryrket? Jag tänker alltså en, en grej som ju finns i det här, om man vill såligt sättet att mäta, när var det är så här, fan det är här bra villkor för de kan bara vara bra lärare. För det enda som gör mm. att jag slut upptäcka saker i din ess är sådär. Det är liksom mm. när jag har för mycket att göra eller det, så man måste täcka upp tusen andra saker liksom så. Det är det som mm. är så för det är liksom någonting värder. Nummer 13, vi 15 punkter, vi har 3 kvar de they resist rescuing de mot de liksom kämpar mot att rädda upp saker. Va? Ibland måste jo, men, okay. du leva med det. Ja men okej, här drunknar min elev. Men jag jag jag räddar inte den <laughs> eleven. Precis. Simlar alltså precis. Nej äh, men du ah. får försöka först. <laughs> ja. Du kan inte läsa, men du övar lite här borta. Du sitter, du sitter här borta med din mobil och har suttit med din mobil hela eh, i två år. Men du kan få utgärta ett år till. Det blir toppen. Du behöver inte lyssna på mig. Vi gör så. Tack och hej. Ja, Ibland kan det vara som att man mig. låter någon misslyckas under kontrollerade former. Det är kanske det de menar. Men låter de få ett F på ett prov och så tar man in föräldrarna efter och tar med och mäter. Hallå, nu pratar de där. Vad var det som gick fel? Jaha, du har ingen styrrutin du vet att vi kommer på rätt läsning varje vecka så det vet inte att det inte blir så det så fint men eh men. jävlar jag, jag tror inte alls att det hänger ihop med en lärare som får elever att lära sig mer nej det tror du Nummer nej. 14 de accepterar orreda Det är väl en nödvändighet för det här yrket tänker jag att man accepterar att det blir rörigt ibland, men men, men, men det, det, vi vet ju all forskning visar ju att tydliga strukturer gör ju att alla elever har lättare att manövrera så lägg av. Ja, så är det absolut och sen mm. samtidigt tänker jag att det här är inte skrivet för mig det här är skrivet för vet, de här duktiga flickorna och liksom lärarna som lägger tid efter en arbetsliv på att det är en städare och ordning för det är rent och fint precis det finns fina lappar och alla pennor som jag vässar det du vet de människorna känns det ju alltid luktar fylke ingenting mer liksom så men liksom är det men det, det finns en en, en stark strävan bland lärare tror jag särskilt som är stressade som lägger jättejättemycket tid på att ha ett perfekt sittrum jag vill ha det finaste renaste ja nu är det halloween så vi har halloweenpynt i, i i på ingången ah, Ja mhm okej okay. eh, men som som liksom sätter det på dörren välkommen till en magisk värld du vet de människorna <laughs> eh, det det finns någonting i det som är så här du behöver inte göra det det är okej. Okay. Det finns att göra, mm. men om du någon gång inte hinner med det, ingen kommer liksom må sämre av det. Och jag tycker inte vägar så härligt och har den insikten för att när jag läste till det där, med mina första ord som lärare, då kände jag mig ganska mycket så här jag är inte riktigt en av dem som är liksom mm. man känner sig inte alltid hemma i alla diskussioner i alla grupper och liksom i den typen på något sätt. Det kände mig ganska mm. jag var väldigt nöjd över det. Jag kände mig bra, i att jag tänkte komma in och komplettera med något annat liksom så och med åren och tiden som man assimilerar så det blir det mer och mer <går> lärare på ett sätt som inte bara är en huvud över om du förstår vad jag menar. Så jag känner mm. det här liksom fan vad skönt. Det här finns en, en lite lite spår av av den personen som säger det här är inte det här är inte jag. Okej, okay, sista då. 15 bokter mm. hur blir lärare bättre lärare för att elever ser läraren mer snabbare vem vet ens vad det betyder. Nummer 15 they interfere with precision det är när jag ser dem precisa och exakta och gör bara precis det otroligt. Det är ju motsatsen till vad jag gör. Jag lägger mig i allt och är överallt och sätter mig i mitten och undrar vad gör ni här då? Eh ja, för ja. att jag för att jag är en del av och jag tänker att det är bättre att jag är med än att jag inte är med och jag har 0 problem med att vara det och det är faktiskt nog min mest uppskattade lärareegenskap tror jag att de vet att och nu kommer karen och klampar in här och undrar vad hon håller på med. Eh och mm. och det tycker de ju om. Dels det och dels också när man lägger sig och det inte har den effekten man har, då blir man ju reaktion så för det gör det ännu mer. <laughs> så till att ja, det inte funkar. Ja. Eller hur? Eller eller hur? Ingen ingen av mina elever någonsin är mer envisa vad jag gör <laughs> när det kommer till liksom grejer som är viktiga typ. Det är så Nej, så men eller hur? Gör det och och är ju igen det... på ett annat sätt du gör det mer. Alltså liksom att det ska vara så här precis och så ser jag 100 framgångsrikt och liksom så här eh, nej nej, nej. kirurgi kan jobba så där gör inte det förstå. Vi försöker, jag försöker igen, försöker igen, försöker igen, försöker igen, vi försöker här vi testar där och har det här blir inte bra. Fine biomedicin kör det på det här sättet. Testa en annan väg. Vi ser vad som händer. Mm. Vi experimenterar hur det lever. Vi liksom lär ihop, vi liksom modellerar fram. Vi kommer till sist sitta fram till rätt sak med liksom det finns ett värde i att så här inte behöva göra 100% rätt från början. Jag tror tänkt den den punkten kommer från en idé om att lära i den som sitter på all kunskap och den liksom är något såt orakel typ som bara gud säger det här så går man ut. Nej men ja och jag tänker också att att den där såna där listor om ja. det pro, mitt problem är ju att att det finns så mycket alltså jag jag, jag läser just nu två böcker. Den ena heter Utmärklärare la nej utmärkt undervisning och den andra heter utmärkt lärare. Mm. Den utmärkta läraren eh och båda är väl tänkta som liksom någon slags provokation tror jag för att vad, vad är att vara en utmärkt lärare? Eh, liksom det är och och det det som jag uppskattar otroligt mycket eh i just utmärkt lärare som kom för några år sen bara eh är det är samma författare Sjöberg, Håkan Schwberg och någonting. Ja eh de det jag uppskattar med de böckerna är att man pratar om att det är så fruktansvärt komplext och kontextbundet vad som fungerar i det ena sammanhanget är och man visar det teoretiskt varför det är kontextbundet och varför det är komplext att ingen kan komma in och säga och det här vet ju du och jag att man kan inte komma in och säga att ja men nu, den här metoden kommer att fungera för alla för att så är det inte eller den här, utan det, det kan vara så att det fungerar jättebra i en viss period och sen måste man göra någonting annat för att vissa annan lär andra saker som man ska lära sig fungerar bättre med annat och det som klickar med hur jag är som som ja det finns ju naturligtvis metoder mm. men den den utmärkta läraren är ju den som har många olika sätt att attackera eh attackera alltså vara envis på att attackera ett lärandeområde samtidigt som det finns och det får man inte heller glömma bort att struktur ämneskunskaper det finns ju vissa saker som är grunden till att bli en utmärkt lärare men det är också ingenting som är altoristiskt att du liksom inte kan åh oh, jag är eh det, det är bara liksom ditt kall jag är född mm. till en bra lärare så fungerar det inte du kan träna till att bli en bra lärare det är inte så att det det det är som som man trodde förr det har ju liksom överbevisats 100 gånger det finns ju liksom tekniker men man måste också veta om att det är komplext och mm. Det tänker jag det är den viktigaste grejen med lärarskapet att det är inte bara att gå in och göra samma sak i två klassrum. Och nu Ja, och det blir ju såna listor blir lite knäppa tycker jag tycker. Jag. Den här de listan känns lite knäpp inte... för mig förslut och det är ibland mamma påminner mig ibland mamma behöver det. Oftast tror jag tänker de visste det för länge. De måste välja liksom sen ja. lägga en minut på att se igenom de tänkt lite igen och så väljer man illa. Jag tror mig kanske trea grejer från det. Sen visst det där med att jag tror själv att det är, jag, jag är för mig kommer längre fram med det. Men då så Jansbråg på ett sätt det här kommer att göra att den elever lär sig mer. <laughs> Jävla starkt liksom påstående på något sätt. Kanske kanske inte. Och det är ingen fara, det kan vara bra då. Framförallt finns det en poäng i att reflektera över lärarskapet. Det behöver man ju hela tiden göra som lärare. Man behöver reflektera över vad är det? Varför jag gör jag som jag gör? Mm. Varför vi jag har hittat på en jätte alltså egentligen en slump att eleverna ska hålla tal i en klass. Jag har hittat på mm. denna nu eller tillsammans med mina studenter. Alltså jag jag har en klass som har väldigt svårt vet att hålla tal. Har man teaterelever som jag oftast tar så har de ju mm. inga problem med att gå upp och leka tal det som är där är ju vad de ska vad de ska hålla tal om alltså innehållet vi får jobba mer med mm. vad är vad är det vi pratar om kan du skriva någonting som ändå är relevant och men själva talandet har de ju fått öva på så pass mycket mm. att det är oftast inte problemet men medan jag har då andra klasser som kämpar mer med själva framförandet att du ska ha en en, en talröst och inte läsa innan till du ska våga använda kroppsspråk och så men nu mm. läste vi den lilla pamfletten Bonjour Tristesse som är en liten kortroman skriven av en 18-åring 1954 om en sommarsemester i Frankrike. Det är liksom den är det är en klassiker i en liten del av världen. <laughs> liksom det, det är det verkligen en en bagatell. Men den handlar om det är liksom det är ett kammarspel med tre personer som agerar. Eh alla tre har tre olika viljor och det den den slutar ju tragiskt så att man kan liksom försvara alltså man kan liksom iklädda sig rollen av de tre huvudkaraktärerna alltså och försvara sina handlingar. Mm. Så att de har liksom förhåller försvarstal. Jag gjorde rätt. Jag som Cecil gjorde rätt för jag gjorde rätt därför och därför. Mm. Och det här har de fått göra nu i veckan. Och faktum är, kära du, att då mm. gick det ju plötsligt det här är ju som en det här var ju bara någonting som vi tyckte var roligt hur kan man bearbeta en bort men det här har ju fått dem att de ikläder sig i en roll håller de plötsligt jättemycket bättre tal <laughs> Och det är liksom och och det här det här jag inser ju i efterhand att det är ju skitsmart varför har jag inte tänkt berätta innan? Är som 20 år inne i lärarskapet. Det här är ju supersmart. När de går upp som Raymond som är en superut galen fransman liksom. Eh mm. det de, då kan de ju försvara och använda kroppsspråk och tonläge och helt plötsligt gick det jättelätt så än när de är med sig själva och det är ju det är ju självklart egentligen men men de har ju fått göra jobbet och de har fått läsa bok alltså så bra övning jag inser att <laughs> varför jag är otroligt fascinerad över att det blev så mycket bättre än vad jag hade tänkt ja det är jättehärligt men fortfarande upptäcker nya saker åtminstone mm. nya grejer i det är det ju inte så många år och att det ändå liksom är centrala grejer för hur det lärande fungerar det ser nog hur komplicerat mm. läret fungerar och är och det ser någonting om hur liksom man kan lägga in här det ju kan slipa och försöka förstå det utan att egentligen komma hela vägen fram liksom. Eller eller Ah, ja, nu är det spännande. Eh, rolig listan då. Eh, vid du Jakob, min vän. Eh nu blir det lite allvarligare. Jag vi ska bli lite allvarliga en stund för jag är lite ledsen. Jaha. Berätta mer. Nej men du nej men så här, eh jag har ju eh eh jag berättade ju för förra veckan att jag tycker det är väldigt roligt att undervisa för tillfället. Och det är ja. roligt att vara i klassrummet och så där. Men igår så hände någonting som gjorde att vi tog ett steg närmre till att jag måste lämna läraryrket och det tycker jag är jobbigt. Och eh uh, jag eller hur nej men det det som hände är ju att eh uh, våran skolminister utbildningsminister tillika liberalernas uh, ordförande eh uh, gick ut och sa att hon var stolt. Hon var väldigt stolt över att hon numera kan meddela att hon kommer att medverka till att släppa fram eh uh, Sverigedemokraterna i regeringsställning. <laughs> Men det är ju det äh, jag sa för förra gången att det absolut inte gör det. Eddie var senast i eh, oktober 2025 så sa hon att svenska folket kan lova att de kommer att vara bromsklossen för att det aldrig kommer att hända. Så det går fort i hockey uppenbarligen. Eh Nej, just... men jag tänker att det är lätt att glömma bort alltså säger demokraterna eh är ju ett parti som som är uppsprungen ur nazism. Det får vi inte glömma mm. bort och det det här vet vi ju. Eh de är de kommer från bevara Sverige svensk rörelsen. De mm. är långt mycket mera höger än vad nydemokrati alltså vi som är gamla jag alltså mm. eh nydemokrati var ju ett parti som var höger eh höger eh, ja Mm. nationellt nat konservativt nationalistiskt parti som kom in i äh, riksdagen typ 91 kanske. Eh och och med Bert Karlsson och Jan Vaktmarke som partiledare och då på mm. den tiden så var ju liberalerna bänk ledde liberalerna bänk Västerberg och bänk Västerberg kunde då inte vistas i samma rum som nydemokrati för att han upplevde att de var så rasistiska att det var liksom inte förenligt med liberal eh ideologi. Så det har ju hänt mm. mycket sedan 90-talet så kan vi väl säga. Eh till den här dagen idag eh för de var liberalerna har ju varit ett parti som har verkligen tagit tydlig ställning i alla tider mot nazism och eh högnationalism. Det har mm. man ju liksom gjort. Det finns ju liksom gamla eh gamla eh affischer från 40-talet då liberalerna har liksom städat varit en stora eh stora bromsklossen mot eh mycket större egentligen än socialismen och och andra partier så har ju liberalerna varit en en en antinazistisk anti-nationalistisk rörelse eftersom det bygger på liberté alltså frihet alla människors fria vilja och så vidare. Mm. Det ligger liksom i eh, ideologins grund. Liberalismen är väl så att ja, men men men grejen är den att att alltså om vi nu då tittar på Sverigedemokraterna för jag tappade lite spår. Alltså Sverigedemokraterna är ju fortfarande ett högerkonservativt nationalistiskt parti. Och det mm. jag tycker vi och alla journalister egentligen alltid glömmer bort är att med grunden har en annan definition på ordet demokrati. De tycker inte att demokrati fungerar så som alla andra människor i det här landet tänker att demokrati fungerar. Och det är en så viktigt att komma ihåg för att vi är en liberal demokrati Sverige. Det betyder mm. att vi tänker att de som bor i landet Sverige röstar och bestämmer i landet Sverige. Vi jo. är inte en nationalistisk demokrati där vi tänker att nationalism alltså att ett folk är lika med en nation och att den här nationen då är en gemensam kulturell språklig och historisk enhet. Det betyder att om du kommer från Iran, har flytt från Iran, kriget i Iran, du har liksom du är du du är politiskt förföljd Då kan mm. du inte bli en del av Sveriges demokrati för du är inte en del av Sveriges folk om du inte byter religion, kultur och historia. Alltså du ska assimileras upp i det svenska. Mm. Det här är grundtanken. Det är typ det första, det första som står i Sverigedemokraternas partiprogram fortfarander 2026 är någting eh att demokrati betyder i Sverigedemokraternas uppfattning att man inte kan gå förbi ordet folk i begreppet mm. folkstyre. Alltså man konstaterar att demokrati betyder folkstyre, men man kan inte gå förbi ordet folk i ordet mm. folkstyre. Eh för att eh demokrati kommer att bli svårt att uppehålla om ett land bebos av fler folk en ett. Det kan alltså inte finnas en demokrati om det finns flera olika nationer inom landet. Bra, bra. Alltså så som de alltså de menar ju en ett folk en nation. Sverige, svenskar, etniska svenskar är en nation och det här är krångligt för svenskar att fatta för vi har aldrig tänkt så. Vi har inte tänkt så sen 1800 ja. Jag vet inte när vi tänkte så vi vi hade ju inte RAS biologiskt centrum men inte ens då tänkte vi riktigt liksom hade vi inte nationstanken på det sättet. Du på det sättet vad menar du? Ska uppsikt runt alltså det var ju liksom det med. men ja, till att men annars vill jag skratta det för att det du beskriver det är bara ett väldigt akademiskt sätt att se Sverige och svenskarna som var liksom tillbaka till det de väl på med för Eller hur? Ja men det är ju det här de Sverige och svenskarna. Mm. Alltså det här bevara Sveriges svenskt är ju samma sak som står i deras partiprogram. Och mm. någonstans så kan jag bli så här lite mörkrad över våra politiker eller våra journalister som inte kan läsa som inte kan göra det som man behöver förstå vad nationalism betyder och jag tänker att när man lyssnar på han Thomas Trägårdh som tog fram våran kulturkanon som också är en väldigt god vän av den här idén om nationstanken han eftersträvar det det är därför han tycker kulturkanon är ett väldigt bra sätt att hålla demokratin upprättholdt för att vi ska ha en gemensam kulturell bas att stå på man tycker alltså inte om pluralism man tycker inte om att nationer blandas man vill inte ha blandäktenskap man vill inte ha bland religioner man vill inte man vill inte att saker inspireras av varandra om vi nu ska liksom bli starker utan det är någonting som påförrestar i samhället så Ja det är inte någonting som vi säger det... utan det är någonting som liksom vi kan klara till en viss gräns innan Sverige går sönder det är det som är det tankesättet då ja president och det här är liksom eh det betyder liksom inte att det är ett parti alltså det betyder alltså att eh Sverigedemokraterna är ju inte ett parti emot demokrati men de är emot vilka som ska dela eh, vara med i den demokratin som finns i vårt land. Mm. Och därför när Simona Mohamson då står i eh i TV och på en presskonferens igår och kramar Jöme Åkesson och säger att hon är stolt så känner jag över att hon nu mera kan liksom släppa fram en helt annan demokratisyn i Sveriges regering trots att hon då är liberal. Det gör mig otroligt tung i hjärtat för att det här kommer också att ha effekt på skolan eftersom skola är det tyngsta demokratiska grejen vi har i ett samhälle. Alltså för att vi ska upprätthålla demokrati så är det största vapnet vi har i skolan. Mm. Eh alltså så att det här kommer att få. Alltså jag har ju hela tiden, jag har skriven lång ehm vad ska jag säga, essä kanske eh i en tidning som heter Skolporten eh som är mm. alldeles för lång, men den för den tog flera år att skriva. Nej, men den tog flera veckor att skriva på sommarlovet om att eh, det jag analyserade Sverigedemokraternas skolpolitik utifrån deras demokrati ehm jag vet inte. Mm. idé. Och grejen är den att vi kommer då med Sverigedemokraterna i regeringsställning så kommer vi att få en en skola där inte alla får vara med. Kul kan inte. Där det finns det ska systemet. ta till val i år då. Ja. Och vi kommer alltså helt plötsligt att eh, vi de, alla människors lika värde kommer inte att vara en självklart grej, man kommer att och det här har man lagt motioner om. Sen 2010 får man majoritet och får man en post om som handlar om att de får bestämma över skola, då kommer hemspråksundervisningarna försvinna med 100 sann eh, eh sannolikhet. Eh det kommer och och bli så att det är nationella traditioner och symboler som ska väckas över andra traditioner och symboler. Vi kommer att ha en språklig och kulturell assimilation. Jag kom språk kommer att förbjudas. Eh allt det här vi vet är skadligt för människor. Att inte få bejaka sin kulturella bakgrund stympar människor och får människor att må väldigt dåligt. Vi ser hur det blev för samerna när man gjorde så. Vi ser hur det har hänt med tornedalningar. Vi ser att man liksom Sverige finner Allt det här, alla, alla de minoriteter vi har inom Sverige som har funnits i Sverige under lång tid har en högre självmordsfrekvens. Man har mått sämre genom alla tider. För de, man har tvingats till assimilation. Det, det är ju inte så för att om, vi har varit nödvändigt. Vi kan vara ännu mer konkret än så. Vi vet att studieanledning på modersmålet är en jättestor framgångsfaktor för kunskapsresultat. Ja. Vi vet att, att studieanledning på modersmålet har en jättestor faktor för... Det förbättrar kunskapseresultat så de elever några mm. har som är kanske som grupp allra svagast kommer att prestera sämre i skolan. Vi kommer att ha elever mm. som har, vi kommer skolas med lägre mål i för som var nu av design för att vi vill straffa ut mm. personer för att sen säga skolan de måste straffa ut säg skicka ut dem. Så då var det var de hade sålt för att få eller var det var de hade fått för att försälja liksom den här röda lingen. Nej, det har man väl fått någon kramp kanske. Då vi två saker som de fick med sig i det Sverigeavtalet. Det ena är när att vi ska folkomrösta om IFN igen. Eh det är de som fått med Sverigedemokraterna kommer på och Jimmy Jökelsen säger, "Aja men vi vi älskar folkomröstning. Är folkomröstningen då rösten ingen då?" Och här kommer det apropå det du säger att Sverigedemokraterna går med på att vi ska förstatliga skolan. Mm. Hur passar det in i det pusslet som du säger lite typ? Jättebra. Vi ger nycklarna för staten, statsmakten till de möjligstemna. Ja, för att vi kräver att ni också tar statlig kontroll över skolan. Okej då, vi kan väl gå med på det. Va? Nej men det är jag, galet. jag du vet. Nej men det finns en sak som i det som, som jag ser som fan påfaller inte beskriver det. 100% rätt, 100% i, är logiskt att det skulle kunna komma. Det är liksom rimligt att det skulle kunna när för fortsätter det här hard sci-fi liksom genren. Så vi pratar om vi börna av var slitet för 7000 år sen. Så var det liksom, jag vet inte, det, det är det med det som skulle kunna hända efter valet. Om den sidan vinner valet. Vi är inte där nu för att vi har tagit val ännu. Och jag stämmer som skön på att media ger så mycket uppmärksamhet till ett parti som ligger på 1,5%. För du vet, hela den där stora omröstningen, hela den där stora mediegränsen kom i slutet på en konferens på ett par dagar. Som på riktigt hette typ så här, hur ska vi klara 4%? Det var deras internat. Vi åkte på en konferensgård och sa att vi räknade ut så här. Vad i helvete gör vi för att överleva? Det är det som är deras liksom motivation, det är det som är deras fråga och då kommer de fram till det här som är den enda planen de kan komma på för att ta sig förbi den här punkten. Och jag förstår att det är en process de måste ha, men jag vill inte att det ska vara Sveriges mest största liksom världbevakare och så där. Det här är det som pågår i Sverige just nu när resten av världen står i brand. För att så många är de inte, så jävla viktigt är det inte. Jo, om du räknar ut matematiken, 1,5 Hur många människor är det egentligen? Ungefär, om man kollar på valkår, vilket jag ska förrösta. Ungefär 115 000 personer. 115-120 000 personer. Hur många människor är det? Jo, det är lika många människor som bor i Sundsvall. Skulle vi låta alla människor i Sundsvall bestämma vad hela Sverige håller på att prata med? Nej, det skulle vi aldrig någonsin göra. För de allra flesta människorna bor inte i Sundsvall. Hur många människor är det? 115 000 personer. Jo, det är lika många människor som åker i Vasadoppet under Vasadoppsveckan vad jag gör. Eller så låter ju alla människor som inte åker Vasaroppet bestämma i det här jävla landet. Och så kan de få skatta sig själv. Alltså vi har en 4%-spärr som gäller varje gång du är i val. Problemet är när du åker under 4% i opinionen. Jag ser inte att du nästa dag måste lämna in dina nycklar, åka hem, göra något annat. Men vi kan inte ha politiker som har så här 14 väljare någonstans, i en kommun någonstans. Som får, får sätta en agenda för hela den svenska debatten. Hon rör ingenting i beslutet. Hon lämnade skolan för att inte bestämma mer. Pausen, nu fryser vi alla beslut fram till efter nästa val för de har inga de har inget mandat längre att företräda oss. Simon Olsson har ingen som helst rätt att bestämma någonting över vad som händer i skolan just nu för hennes mandat är varselopsåkarna och ingen annan. Så ja men men problemet är ju att att varför hon gör det här? Jag är ju tyvärr Jag jag vet ju jag kommer ju ihåg andra val när vi har liksom man har man har tänkt innan att det här är uträknat. Det här kommer aldrig att gå ba ba ba ba ba ba ba på olika olika nivåer. Eh och och och men samtidigt är det ju så att om de minutiöst nog då skulle klara 4 svären. Då mm. är det ju då, eh, alltså för att det är ju ett ganska brokigt oppositionsläge om vi ska vara helt ärliga. Centerpartiet har röda linjer mot Vänsterpartiet. Magdalena Andersson vill absolut inte sitta i samma regering som verkligen vänstern eller Miljöpartiet. Hon vill ju helst regera med Moderaterna. Alltså det det är ju en väldigt snurrig jävla politisk opposition mm. vilket gör att vi har en väldigt snurrig politisk läge vilket gör att om nu när de har dragit den här slutsatsen som Anna Johansson så att för att då kommer ju liksom Moderater och Sverigedemokrater kunna stödrösta på det här Jakartapartiet eh och få 120.000 eller de de röster som de behöver. De behöver väl en Uppsala kommun 200.000 röster för att liksom eh eh liksom få Eh om man har 150.000 att... röster själv och de behöver typ 250.000 till i stödröster då är de med mm. i Liberalpartiet. Alltså förstår du? Det är Nej. det att den matematiken skulle gå ihop överhuvudtaget. Det säger, "Hm, om du är lite smygig rasist och inte tycker att Sverigedemokraterna, Moderaterna eller Kristdemokraterna är ditt parti, då finns det ett fjärde alternativ." Va? Hur många såna partier behöver i Sverige de exakt nickadana? Nej nej, jag går med den fjärde modellen av exakt samma par jeans. Va? Jag behöver inte en till. Det finns det finns redan tre stycken. Det är så jävla liksom efterblivet. Det finns Det går klart för fan inte att Men... någon klara någonting på det. Det går klart för fan. För hur vill väl den här människan de komma och åka ut? För de inte kommer klara 4 bärren. Alltså en, inte ens några försök i koordinera så höger har aldrig någonsin lyckats rädda två partier som varit så surrigt jävla dåliga. Denna chansen när de har det är om de bestämmer sig bara det det, det liberalerna och då hänger kod i det där istället och det tror jag är mycket mycket ser se medelseppet. Jag vet inte någonting om politik, jag fattar ingenting blar men jag blir irriterad på att de har talat till mig som att de är liksom någonstans där det här är Sveriges framtid. För hon har ingen hon är ingen i stället att se om på, det är vårt framtid eller vad du var eller jag har eller liksom men fast mest det finns inget mandat mm. överhuvudtaget i i i Och jag blir så... jag, jag blir mörkrädd för vad folk gör när de är liksom desperata för de tror att det vårt parti kommer att försvinna, våra egna jobb kommer att försvinna, vi kommer att bli arbetslösa, då kommer de förlita sina egna liksom personliga förmåner och då liksom gör de vad som helst för att få en mediesykel där de ser någonting under bra ut. Och oavsett om det säljer sig i vilket parti det är du är den minska de kan göra. Men vi kan vi kan ju ta med heter kan de få hitta på för svensk skola från nu fram till september för att försöka verka som att liksom de är värda att rösta på. De ser inte styras, är det är vi fyra platser. Det är 20 gånger större. Det finns i det här landet 20 gånger fler elever och lärare än vad det finns folkpartister. Sluta bestäm. Oh, Gudje. Jo men då är det ju vi vill ju inte tvärtom. Ja fast det är ju inte så för att vi det, men men jag tycker mest att det är oeroväckande att vi numera har grönt ljus för ett parti som är som är antidemokratiskt. Att de har en väg framåt. Och om det händer då ja. vi de då har vi problem och ja vi måste mobilisera oss redan nu. Vi måste redan nu få meder mm. planer vad händer om vi kommer till den här punkten. En sak mm. jag säger, om vi kan finna måste jobba någon med något annat kanske eller är liksom vad hur ser den motståndsrörelsen ut? För det måste finnas det går Källarmus inte att ha källarskolor där där vi får bara driva riktiga skolor. Eller så bara gör ja, vi det nej, vi själva vill för det är det ingen annan som vet. Alltså det finns ingen <laughs> politiker som vet för du och jag gör i våra klassrum ändå. <laughs> <laughs> Fuck kan har, inte så är det talat. Fuck dum. Vi är så där. Karin. Det var roligt. Nu ja, är vi inne där vi ja. också planerar vi revolutionen och återkommer i det härandet i det senare fäll. Har ju Vi gör vi. Hej då.